șansa nefolosită. Spre seară s-au dat jos de pe umerii mei, anivi. vii, s-au sfătuit eficient și s-au dus. Înainte au sprijinit oglinda la înălțimea ta să îți răsfrângă sufletul. Îți las acest neblestem, fiule, să nu mai poți îndrepta nimic. Să stai în vârful morții mele, morții tale, și să fie prea târziu. Nimic nu mai e cum a fost, și de aceea totul este posibil. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin.